Так говорила і уважив їй її батько людей та безсмертних. І до Афіни промовив, одразу ж він слово крилате. Вируш негайно у путь до війська Троян і Ахеїв. Спробуй, намовить Троян порушити першими клятви, що їх недавно дали вони й гордим у славі Ахеєм. Так він Афіну на те спонукав. До чого та й прагла? Кинулась швидко вона із високих вершин олімпійських, наче зоря, що син гнучкомудрого кроноса нею шле мореплавцям, плавцям чи війська широким загоном знамення світло яскраве, і сиплються іскри навкруг незліченні. Схожа на неї злетіла на землю палада Афіна і серед війська, Упала. Всіх жах охопив невимовний, і конеборних троян, і мідноголінних ахею. Так не один говорив на сусіда, поглянувши зблизька. Знову жахливо почнеться війна і бойова колотнеча поміж народів. Невже ж таки миру не дасть осягнути Зевс, наших воїн людських керівник і верховний правитель? Так не один виголошував серед Троян і Ахею. Вигляду Антеноріда прибравши, бійця Лаодока, поміж троянських мужів замішалась тим часом Афіна. Чи богорівного де не натрапить пандара між ними? Скоро в Юрбі могутній на син бездоганний в очі їй впав. При могутніх стояв він рядах щитоносних, війська того, що сам він привів з над есепових течій. Близько підходить, і мовить вона йому слово крилати. Хочеш мене ти послухать? Лікао на син розумний. От коли б зважився бистру пустити стрілу в мене лая. Мав би подяку троян, і слави у них ти зажив би. А що найбільше з усіх – в молодого вождя Олександра. Перший тепер він тобі багаті приніс би дарунки, тільки побачив лише, як Атрід, Менелай войовничий, пострілом стятий твоїм, на вогнище сходить скорботне. Тож в Менелає Славетного кидай стрілу свою пряму, «Давши обід Аполлону лікійському славному луком, щедро йому принести гекатомбу з ягнят первородних, щойно додому повернеся в мури зелеї священні!» Так говорила Афіна і впевнила розум безумця. Зняв із плеча свого лук він, гладенько обтесаний з рогу, дикої сарни швидкої, що сам затаївшись в засаді, в груди стрілою поцілив її, коли мала стрибнути з Бескиду і тут же замертво навзнак на скелю упала. Роги над лобом у неї долонь на шістнадцять здіймались, їх, обробивши, ретельно, з'єднав роготокар майстерний, вилощив лук і на край приладнав золотеє окільце, лук спорядив, і об землю перший його натягнув він, товаришиш хоробрі щитами його заступили, щоб не наскочили часом Арея синові. Ахей, перш ніж впаде, мене лай войничий, Атрея нащадок. Сагайдака він, вікой знявши, невжибену вийняв, з нього крилату стрілу, скорбот Провинницю чорних, швидко наклав ту гірку він стрілу на лук стятивою, давши обід Аполону лікійському славному луком, щедро йому принести екатомбу з ягнят первородних, щойно додому він вернеться в мури зелеї священні, взявши стрілу й молотком її, вправивши в жилу волову, він до грудей тятиву притулив, а залізо до лука, тільки довгоподібний дугоподібний він лук натягнув свій великий, лук задзвенів, тятива загула і стріла гостро дзьоба враз полетіла, жадаючи вцілити в натовп ворожий.